Radio 1 Cissi Wallin miljonprogrammen förfaller, i alla fall om man ska tro forskare. Det är många som nu varnar för att den, en, de en miljon lägenheter som byggdes i Sverige under 60- och 70-talen nu håller på att förfalla. Det har inte rustats upp eh, och de här områdena som nu till stor del bebos av utlandsfödda svenskar eh, har blivit marginaliserade. Man bryr sig inte om menar många av de här områdena. Och, eh, det så att säga, materiella förfallet går hand i hand med något slags socialt utanförskap. Jag har en rad gäster i mitt program idag som ska hjälpa mig att reda ut denna fråga. Bland annat Joakim Larsson som är äldre- och ytterstadsborgarråd här i Stockholm. Berätta lite kort, vad gör en sån person? Vad har du, det är en fin titel men konkret, vad gör du på jobbet? Ja, Det som titeln antyder så jobbar jag dels med äldreomsorgen i Stockholm och mm. har också ansvaret för det som vi kallar ytterstadsutvecklingen. Det är framförallt våra bostadsbolag som jobbar då med att hantera dem. Eftersatta fastigheter som fortfarande finns kvar, mm. men också andra frågor som rör ytterstaden brukar jag jobba med. Så vad gäller Stockholms miljonprogram förort, så är du ganska ansvarig kan man säga. Så kan man säga. Så kan man säga. Du kanske får lite påringning idag och lite pisk, vi får se. Eh, Erik Stenberg, du är lärare på KTH, på arkitekturdelen där. Det stämmer. Det stämmer. Och du var ju, jag fick ett pressmeddelande för det var ett tag sedan nu, det var i slutet på maj. Men vi har inte hunnit ta upp det här en Kungliga Tekniska Högskolan KTH, vem ska renovera miljonprogrammen? Då hade ni alltså en, vad ska man säga, ett samtal. Om detta på skolan. Ja, precis. Man kan säga att jag lyfts upp till KTH-centrala nivån. Och då när mm. KTH tycker det är en viktig fråga så vill de meddela resten av världen. Då är det en viktig fråga. Ja, då, då är det en viktig fråga. Men vad är din roll i det här då? Har du drivit någon slags forskning eller bara så vi får, får rätt ut det? Jag har många hattar tror jag. Dels har jag bott i Tänsta i 12 år. Och mm. sen så har jag drivit en bomässa eller initi initi initiativtagare till en bomässa där. Och sen... Jag har varit bakom och starta en arkitekturskola i Tensta och sen så jobbar jag med miljonprogramsfrågor både som praktiserande arkitekt och forskare på skolan. Så ni kan ganska mycket om det här. när vi börjar just Erik, varför uppmärksammar ni det här? För att jag hittade en gammal artikel här som är ett år drygt från Sveriges Radio som då menar att en, en kollega till dig kan man säga Irene Molina, hon är forskare på Uppsala universitet hon menar då att det här det är ett förfall och det måste göras någonting nu och upprustning kräver tuffa tag och sådär. Vad, vad är det som... Håller du med henne eller varför tog ni tag i frågan? Ja, egentligen så är det ju bara att frågan går längre och längre upp. Den har ju funnits redan sedan 1971 så började man prata om att miljonprogrammet behöver byggas om. Men då var gjorde, det ganska nybyggt. Och då var det inte ens färdigbyggt. Okay, um, inte ens färdigbyggt. Ja. Så att, um, den frågan har funnits jättelänge men att det lyfts upp nu på KTH centralt är ju att man också ser att, att det är i ordning 200-250 miljarder kronor som ska investeras under en tioårsperiod. Mm. Um, och då är det ju klart att KTH som, som stark forskningsskola måste vara med på det. Mm. Och vi ska kolla lite historiskt, jag kan bolla den till vem vill ta den. Om man ska förklara för lyssnarna som inte vet, miljonprogrammen, varför byggdes mm. de och hur gick det till? Varför så mycket bostäder på så kort tid? Joakim? Ja, från början var det ju framförallt att se till att hantera att väldigt många saknade bostad. Och att det här var ju ett sätt för också Sverige att se till att man snabbt fick fram bostäder runt om i hela landet. Det var industriellt byggda fastigheter så att man fick fram de här fastigheterna väldigt snabbt. Mm. Men det har ju sina bekymmer idag för att skarvar i betongfundament och annat läcker energi. Och det är många hyresgäster som upplever att det faktiskt blåser i lägenheterna när det är kallt ute och sådär. Så att det finns mycket med den här industriellt byggda då verksamheten som man borde ha egentligen sett efter mycket tidigare än vad man har gjort. Men om vi pratar eh, er, arkitekturen, arkitekturen, vad säger man? Kolers. Du får välja själv. Ja, jag säger arkitekt så får man smäl på det. Men nu säger jag det. Eh, är den undermålig då? Byggde man för dåliga hus? Nej, jag, jag representerar de som inte tycker det. Um, det är klart att när man bygger en miljon bostäder under en tioårsperiod, um, mm. det är hundratusen i snitt per år. Nu bygger man 40 000 i snitt per år i Sverige. Så, mm. så är det en produktionstakt som är väldigt hög och det är klart att det går lite fel på vissa av dem, men, men i stort sett så byggde man ju för en svensk medelklass och man byggde med, med välbeprövade um, byggindustri som prövade nya metoder och då var det att, att kunna leverera så många bostäder på kort tid så förlitade man sig på prefabricering och rationellt byggande. Och mycket elementbyggande. Men för att tillägga det som, som Joakim sa så skulle jag vilja säga att man försökte lösa ett socialt problem. Det var trångboddhet och ganska dålig hygienisk standard. Man hade ju rivit om man ska prata om stockholm klara då vid den här tiden. Och det var ju väldigt dåliga hus. Ja, alltså standardmässigt. Och så där. 60 procent av Stockholms innerstad tror jag fortfarande på, på 40- eller 50-talet saknade en toalett. Mm. Det var dast på gården som gällde? Det var dast på gården som gällde. Mm. Och det är ju inte så länge sen. Nej, det är inte länge sedan. Och man lyckades ju bygga, upp det, eller bygga bort det problemet kan man säga. Man, man höjde bostadsstandarden enormt så att vi egentligen var världsledande då 1975 när miljonprogramsbygget var klart. För då var det väldigt modernt? Det var extremt modernt. Mm. Det är fortfarande modernt skulle jag vilja hävda. Och då pratar man ju i samband med det om folkhemmet. Att det var just det, det folkhemmet kom till. Att, att alla ska ha råd, i stort sett, eller alla. Men de flesta ska ha råd med ett anständigt boende. Och de här miljonprogrammen fylldes väl, och har jag fel. De stod ju inte tomma. Det var folk som flyttade in där. Ja, de, de stod tomma i slutändan. Det var en överproduktion. Det var så. Och det var för att man tangerade oljekrisen 1973-74. Och då var det en, en enorm förändring i samhället och, och man byggde klart allt som var planerat men befolknings tillväxten i storstäderna och i de små städerna var inte riktigt vad man hade tänkt sig. Nej. Och då fanns det tomma lägenheter och man kunde då kopplar till att då började en arbetskraftsin arbetskraftsinvandring i Sverige så var skulle de bo någonstans? om de skulle bo i de tomma lägenheterna. Ja, det var väldigt praktiskt. Men det jag menar var att det var inte så att det var en, en flopp att det flyttade in människor i 20% procent av bostäderna, utan det var ändå människor som ville bo där över den här tiden. Man ska ha klart för sig att även idag är det så att de allra flesta som bor i våra miljonprogramsområden trivs Ja, Vad finns det, finns det en undersökning på det? Eller hur? Ja, nej, men, vi har ju varje år i våra egna bolag mm. som är de tre stora aktörerna i våra miljöprogram. Där har vi nöjd kundindexundersökningar med mm. frågor. Med väldigt hög försvarsfrekvens. Vi vet att hyresgästerna som regel har en lite annan bild också än vad som förmedlas ibland i media och också av oss beslutsfattare. Bildsättningen av miljonprogrammen är ett av problemen. Därför många, du tycker det, ja. Ja, därför att många pratar om bara bekymmer. Många som bor i miljonprogramsområdena idag, framförallt de jag har träffat kring Järvafältet där vi har jobbat längst mm. nu med den här frågan. Vittnar ju om just att de trivs väldigt bra. De ser fram emot renoveringar, men det är ju inte så att de har planer på att flytta därifrån heller, om de ens då skulle vilja. Men Johan, du har säkert också sett de här programmen i SVT för några år sedan, eller ett och ett, och ett halvt år sedan, uppdraggranskning. Jag kommer inte ihåg exakt när det var. kommer ni ihåg det med kackelackerna i Rosengård? Det var ju ja, exakt. Ja, det var flera år sedan. Det var flera år sedan. Mm. De har ju tagit upp det igen, det är därför jag mm. känns så nytt, för att de har återkommit till de här familjerna. Men där var det ju kackelacker eh, totalt förfall, jättefukt, skadat, och det här. Ja, de som äg, ägde husen ville ju inte riktigt ta ansvar. Eh, skulle du säga att det var ett unikt fall då just i Malmö eller är det så här i till exempel Stockholm och Göteborg eller andra städer också? Nej, alltså det, På den, den nivån. Nej, alltså det handlar om hur man förvaltar fastigheterna. Eh, mm. Vi hade i Svenska bostäder till exempel, som ett av våra kommunala bolag, det största. Mm. Där hade vi i praktiken de mest missnöjda hyresgästerna boende i Rinkeby för fem år sedan. Idag är det de mest nöjda hyresgästerna i hela vårt bestånd och det är innan vi har börjat renovera. Men Hur vänder ni det då? Vi arbetar med förvaltningen av fastigheterna, se till att det är nära kontakter mellan hyresgäster och det kan vara bovärdar, alltså fastighetsskötseln fungerar, att man snabbt får hjälp när man behöver hjälp så som det ska vara när man bor i hyresrätt. Så att det handlar också om att ha en annan inställning till sitt arbete och inte bara fokusera på bekymmer utan också se till att det, det vardagliga fungerar. Men vi har fortfarande ungefär 5 000 väldigt eftersatta fastigheter. Och det måste vi hantera. Och det har vi men är omfattat. det unikt för miljonprogrammen? Eller kan man se i andra områden att det är lika eftersatt? Ja, men fallet som du hänvisar till i Malmö, det är relativt unikt. Det var alltså den största graden av förfall. Men, men om man vidgar där och bara tittar var sker förfallet idag i, i, i svenska bostäder. Mm. Inte i företaget, men i Sverige. Så skulle jag säga att um, titta på flyktingförläggningar- Titta på socioekonomiskt svaga områden så oavsett när de är byggda så är det ju där som den byggda miljön tar stryk och det är, det är ansvar från alla håll för att kunna förändra det och det, det var ju det vi var väldigt bra på under en period i Sverige mm. men den socioekonomiska situationen såg annorlunda ut. Idag har vi andra problem att hantera. Men Erik om man ska få generalisera som Johan Kim säger det är väldigt olika och det finns eftersatta bostäder men det är inte alla på något sätt och det där i Malmö var det säger du också var ett undantag. Men om man ska sluta överlag för det i ert pressmeddelande från KTH det står ju så här vem ska renovera miljonprogrammen? Eh, ni signalerar ju att det finns ett generellt problem. Nej, Med fin... miljöprogrammen eller ja. vad tänker ni? Ah, ja, okej. Okay. Det som finns är ju att det var 50 år sedan de byggdes. Mm. Äh, I i 40-50 år sedan. Och då har man ett tekniskt behov bara av att rusta upp en fastighet. Oavsett om den byggdes 1880 eller 1980. Mm. Så efter 40-50 år så måste man byta fläktar, hissa aggregat, stambyten man göra och så vidare. Det känner ju alla till. Det har blivit ett begrepp. Ska man fixa badrummet? Um, så det måste man göra. Men sen har man ju den här integrations- och segregationsfrågan också i miljoprogrammen. Det vill säga att det bor en, en stor grupp utomlandsfödda och så kallade invandrare i, i områdena. Mm. Det är socioekonomiskt svagt och till det så har man hela frågan om energi och hållbarhet. Det är det som driver järvalyftet till mångt och mycket. Man pratar om att man ska sänka energiförbrukningen, mm. ehm, hållbart samhälle, hållbart samhällsbyggande. Så de tre krafterna sammanfaller nu. Och det är unikt. Så var det inte på 80-talet när man byggde om i Rinkeby. Då var det ju framförallt den sociala dimensionen som man försökte bygga bort. Att det var segregerat, att det var problemområde. Och då klädde man husen med tegel och ändrade formspråk och la till burspråk och så vidare. Mm. För att förbättra området. Vi ska ta en paus, sen ska vi, jag ska vända mig till dig som lyssnar. Vill du ställa frågor till till exempel Joakim Larsson som är här som är ytterstartsbund? ytterstadsborgaråd i detta fall. Ring in 0211 12 13. Det kanske är så att du bor själv i Miljonprogram och tycker att det är för dåligt, för dåligt underhåll eftersom det är ingen som riktigt bryr sig om att det är skadedjur eller liknande. Har du upplevt det eller tvärtom? Att du tycker att det gnälls för mycket och inte alls är problem vad gäller både den här segregationsbiten men även skicket på lägenheterna i Miljonprogrammen. Ring in 0211 12 13. Vi alldeles strakt tillbaka. Radio 1. Cis i Valin Håller våra svenska miljonprogram på att faktiskt bokstavligen vittra sönder? Hur är det egentligen med skicken? Man hade ju en fin vision där för 40-50 år sedan, nu kanske jag räknar fel men det blir, ja, det blir det väl, på att man ville bygga åt svenska man ville bygga kvalitativa moderna bostäder, bygga bort trångboddhet och bostadsbrist sen så flyttade ju många utlandsfödda in i de områdena arbetskraftsinvandringen kom invandringen kom till Sverige den stora flyktingströmmen och många har sedan dess vittnat om att man inte har renoverat och underhållit, underhållit de här eh, miljöprogrammen som man faktiskt har, borde ha gjort. Eh, bland annat så har KTH tagit upp det här. Erik Stenberg är här därifrån. Välkommen. Tack så mycket. Och vårt ytterstadsborgarråd här i Stockholm. Joakim Larsson, du också är också här. Och du är faktiskt du är ansvarig. Det känns väl tungt? Och var ansvarig över en massa, massa absolut, människors åtminstone, boende. Åtminstone de senaste fyra åren så har jag fått jobba med den här frågan. Sen alliansen tog makten. Och det jag tänkte fråga dig Joakim hur mycket reaktioner får du i din, i din vardag från människor som är negativa kring, kring miljöprogrammen? Jag är ganska mycket rör mig i olika typer av ytterstadsmiljöer och för det första vill jag ändå säga det det ser väldigt olika ut i olika mm. delar. Vi har, även om man nu tar ett ställe som Järvafältet, väldigt olika typer av byggnation. Det är inte alls så homogent som många tror. Jag rekommenderar alla att åka runt och titta i ett område för att se att det faktiskt varierar mer än många tror. Självklart är det så att man möter människor som vill ha renoverat, som vill att man renoverar på deras villkor så att mm. de har möjlighet att bo kvar efter renovering. För det innebär ju också hyresförändringar. Och kostnads. Det handlar väldigt mycket om det. Men framförallt att människor ofta Oftast, som oftast är väldigt stolt över sin boende, alltså sitt område man bor i mm. att man vill komma till rätta med en del problem. Men man vill också prata om de goda saker som finns i området. Vi tar ett samtal. Nej, nu la personen på. Alltid så långsam. Ring igen om du vill ställa frågor eller kommentera det vi pratar om. 0-200-11-12-13. Vi pratade om miljonprogrammen. Men Joakim, då är det kanske enligt dig en mytbildning att, att många som bor i de här områdena är väldigt missnöjda och det är väldigt förfallet och sådär? Ja, jag ska inte säga att det är mytbildning men det finns ju det också. Mm. Jag kan bara konstatera att de mest nöjda hyresgästerna idag bor i Rinkeby och det är där vi hade de mest missnöjda för fem år sedan och vad vi har gjort handlar om just förvaltningen, att se till att vi har en bra professionell bostadsförvaltning mm. utan att för, den skulle ha gått in och renoverat i Rinkeby. Men det vi måste göra det är att ta tag i de fastigheter som eh, behöver renoveras. Och det handlar om stambyten, det handlar om energieffektiviseringar mm. och allt sånt. Men problemet är ju att det måste ske också tillsammans med hyresgästerna. För att de ska inte känna att de behöver flytta från området för att eh, hyran höjs så kraftigt och så vidare. Och Men måste det. hyran höjas kraftigt för att en vad ska säga, vettig standard ska kunna existera? Alltså i en fastighet där man byter stammar och man gör stora ingrepp så det är det klart mm. att då påverkar det hyran men vi har hittat en modell just kring Järvafältet tillsammans med hyresgästföreningen en modell där man har väldigt stort inflytande som enskild hyresgäst ja, hur då det innebär att man i praktiken kan höja hyran i tre olika steg. Alltså att hyresgästen har möjlighet att påverka vilken nivå du får på hyreshöjningen. Mm. 15 procent då är, ungefär, då är det fråga om att du får ditt stambute, du får renovering i lägenheten och, och så vidare. Men inte lika mycket som du får om man gör den, den i toppskick. Om man vill ha med, fint parkettgolv eller då, vad man då nu vill kaklat. Då får man ett inflytande själv. Okay. Och det, den modellen har gjort att vi hittills inte har några hyresgäster som har sagt att de behöver flytta från området på grund av att vi renoverar. Och då ser jag att vi har lyckats med en modell som jag hoppas man kan använda i andra delar av både Stockholm och Sverige. Mm, vi tar ett samtal. Hallå? <tell> Nej, vilket, vilken antiklimax. Hallå, hallå? Ja, hallå. Hej! Ja, Kent i Fischfätra. Hej Kent, vad tycker du? Ja, jag tycker att alltså det kommer alltid den här kritiken mot ett förhörsområde som jag själv bor i, att jag är lite engagerad i det hela. Man tar ju mm. alltid upp att det är så negativt med det här med, men ett miljonprogramsområde, de byggdes ju mellan 65 och 75. Men så fort bostadsområdet ligger på Södermalm till exempel till Delrödsgatan, där priserna ligger runt 45 50 kvadraten, då är det de som säger något negativt om miljonprogrammen. Du menar att det, det handlar mer om läget än om själva husen? Ja, precis. Också, om det var mycket utlänningar där, då är det, alltså, då är det dåligt och då det är Och Om ett område som ligger bredvid, alldeles bredvid, som också är miljonprogramsområdet, då är det inte ett gätt. Mm. Det ganska alltså märkligt det där. Erik här som, som är arkitekt. Du nickar. Vad, vad tänker du på? Jo, men den där, den där bilden stämmer. För att man, man pratar ofta om miljöprogrammet och hänvisar till höga hus i förortsmiljö. Sen finns det ju en tredjedel av miljonprogrammets bostäder var småhus, alltså kedjehus, radhus och en tredjedel var låga hus. Trevåningshus till exempel? Trevåningshus till exempel. Ja, jag menar det. Om vi tar till exempel det om vi tar då här i Finssätra, då kallas det för ett miljongettor, de har de sagt många gånger i, i Radio 1 här. Och vintermixvägen som ligger alls som också har samma postadress, det är, det är också miljonprogramsområde. Men då helt plötsligt så är det ett fint område. Mycket men märkligt, känner här. du att det är, du som bor i Fisksätten, att det blir of, oförtjänt kritik? Att ditt område ja, men, får ta skit för att... Ja, men det är för att man, man liksom, man ska bara säga, det har ingenting att göra med själva bostadens eh, konstruktion eller någonting att göra, eller hur det ser ut. Utan det är, det är var invånarna är, så att säga. Ja. Och sen vill jag bara säga det där, jag tycker det är fel att säga att när man byggde den här, det var ju en struktur om hela Sverige då, med att mm. man la ner jordbruk och... Det fanns mycket småjordbruk och liknande för man skulle göra stora enheter och gjorde människor att de skulle flytta till de större områdena. Mm. Men arbetskraftsinvandringen var från 40 till 65. Va? Då kom det ungefär 30 000 arbetskraftsinvandrare. Det var allt som kom. Resten som kom hit är människor som var flyktingar från 56, 67 i Grekland, 73 ifrån Chile. Sen kom Palme till 69. Då började en allmän invandring till Sverige. Det har ingenting att göra med mm. arbetskraftsinvandring. Det var Erik som pratade om arbetskraftsinvandring från början. Du, det var det du sa att den, du nämnde det att arbetskraftsinvandring de men människorna fick bo i de här lägenheterna. För de... Ja men så är det inte. De var alltså inte arbetskraftsinvandring. De var flyktingar och människor som sökte sig till Sverige. Vet du vad? Du har invandring. ringt tidigare och anmärkt på det här med arbetskraftsinvandring. Det är känsligt ja. för dig. Nej men jag säger så här, Man måste ju anmärka. Jag anmärker också. Vi förbannar helt enkelt. Nej men det man. Erik menar är att de, den första vågen av arbetskraftsinvandrare som kom hit. Nu vet inte jag vilken tidsepok du om, Erik, men... Ja, men Det är ju där i, i tidigt 60-tal. Och sen så... De graviterade. Jag, jag kan hålla med dig om, om din nyansering där. Och det, det är viktigt ja. också att hålla isär. Men um, poängen som jag ville göra var att det graviterades en grupp boende som var nysvenskar eller invandrare eller ja. um, inte var den kärnfamilj som miljonprogramsområdena var tänkta att husera. Men nu var ju frågan om just det här med... Och vi har till exempel här i Fiske så har vi ju det här, eh, vad vi haft tidigare just som den här nya modellen som ni talar om här i, ja, i kistaområdet. Mm. Att man kan välja standard. Och jag tycker jag gick själv med på det där att jag tog istället, man fick pengar då så att säga istället för att eh, renovera badrummet och liknande. Och idag så ångrar jag att jag gjorde det i och för sig för att eh, nu måste jag ju betala mycket högre hyreskostnad. För det lilla belopp jag fick istället va? Mm. jag tycker att det där är lite grann att lura hyresgästerna, det är då bättre att köra den elementmetoden man kan göra det rationellt om alla gör det då blir det billigare produktionen än att man ska la på småhattar jag, jag bollade till Joakim, vad säger du om kritiken? Ja, det är inte riktigt den modellen som vi anammar nu utan med hyresgästföreningen har vi kommit överens om att man måste ha ett väldigt djupt samråd med de som bor i respektive fastighet. Ska man till exempel bygga ihop två fastigheter och bygga på fastigheten så kräver det att hyresgästerna är med på det. Är det så att man vill och, och i praktiken vill ha ny produktionsstandard på sin lägenhet så är det möjligt att få det. Men då får man också nästan 45-50 procent i hyreshöjning. Men det är, inte, alltså, det är inget krav från hyresvärdens sida. Vi gör det som vi måste göra, nämligen energieffektivisera, stambyta och sen byta de vitvaror och så, som är trasiga. Mm. Och Nu måste vi ta nyheter, men tack för att du ringde. Får jag, får jag bara av, ja. av, avsluta? Absolut. Just det. Jag, jag tycker att det här att nu ska man i, överallt, åtminstone i Stockholmsindkör, börja börjat nu är man till, tillbaka till 30-talet, man börjar slå igen soptunnekasten. Eh, det är mm. fruktansvärt. Alltså. Här i Fiskes har vi en sopsug. Det borde införas överallt istället. Och tack mm. för ordet. Tack, tack. Ha det fint? Nej. Hej. Sopsug, vad säger ni? Ja, nej? Absolut, ganska liten må fråga. Men... Många ställen kör i, igång olika typer av sopsuksanläggningar. Ja. Så att det är jättebra system. Det kommer. Vi tar nyheter sen. Nej, vi är tillbaka. Du stannar en halvtimme till ungefär, Joakim. Och Erik, du är kvar så länge. Sen så kommer Johanna Langhors hit. Hon är journalist och har bott i Tensta där du bor, Erik. Och bor nu i Farsta. Hon har mycket att säga om just miljonprogrammerna, förorterna då, framför allt. Där de flesta miljonprogramshus finns. Stanna kvar här i Radio 1. Radio 1 i Mellan åren 1965 och 1975 så byggdes faktiskt 25 procent av hela vårt lands nuvarande bostadsbestånd. Och det har ju tvistats ganska mycket sen dess, eller i alla fall de senaste åren, om huruvida man har Underhålligt. Alltså hur man har eh, tagit hand om de här områdena som vi brukar kalla miljonprogrammen. Det är inte bara höghus i förorter det gäller utan det är även inne i städer. Men den här typen av arkitektur och det här mångbygget av de här bostäderna som numera, i alla fall i förorterna, till stor del bebos av utlandsfödda. Eh, folk med invandrarbakgrund det vill säga. Och många menar då att eh, det här är eftersatta områden och man har inte brytt sig om att ta hand om det här just för att det bor en en socialt utsatt grupp där redan som kanske inte höjer sina röster och säger hörrni, nu, nu blir det fuktskada i badrummet utan man, man kanske är nöjd överhuvudtaget över att man har någonstans att bo. Jag har två gäster i studion än så länge. Det är Erik Stenberg från KTH Hej. som jobbar där som lärare och du har ju engagerat dig mycket, eller dig mycket i den här frågan. Du bor själv i ett miljonprogramsområde. Ja, jag, jag bodde i Tänsta Du bodde i du bodde nu, i bor ju inte där nej. Längre, men, mm. Mm. Och eh, du menar för det inte den personen som du höll med nyss. Det handlar, inte om eh, det handlar inte om husen, det handlar om vart de ligger. Ja, det, det är en del av det. När man, för stadsplaneringsidealet då var ju um, som man brukar kalla det för skaftutredningen där man skulle ha säckegator och man skulle ha um, genomfartsgator och man skulle inte ha ett kvarters stadsrutnät och, och då blev de här områdena separerade, lite som öar man säger om man åker till Tensta så vet man precis att man åker i 18 och sen tar man av mot Tensta mm. en eller två avfarter och, och då är man i området så att säga um, och, och sen finns det ett grönområde som är en kil mot Spånga eller mot Järfälla eller på andra sidan Järvafältet mm. och då, de blir isolerade på det sättet och det är negativt tycker många. Ja, det är Eller många du? Som, ja, jag tycker att det har bidragit till den här negativa bilden av att man, man till exempel att när Palme mördades så, så skrev man idén att um, Palme mördad, um, mördaren sedan flyr E18 mot Tensta. Mm. E18 går till Oslo, men på grund av att Tensta är ett dåligt område så är, är det lätt att liksom peka mot Tensta mot det hållet mot det, det där hållet. dåliga hållet ja. mm. eh, skulle du säga att den här, det, som, det som jag menar att många påstår har pratat runt en del, finns en del debattörer som hävdar att eh, ja, men man har låtit bli medvetet från politiskt håll att underhålla de här områdena, just för att det bor fattiga människor där i mångt och mycket idag som inte ställer krav, som kanske inte säger att hörni, det här accepterar inte vi utan då skiter man ju renovera då skiter man ju att hålla, hålla ordning och Stor demokratifråga. Men vad tror du? Jag tror att bostadsbolagen har inte alltid varit bäst för de här områdena. De stora bostadsbolagen de har inte kunnat hantera frågeställningen. Men nu när det krävs en ombyggnad och en omställning så är egentligen den svenska modellen med en allmän nytta och stora bostadsbolag ganska väl lämpad. För då kan man göra ganska stora satsningar. Man kan se till att det görs ordentligt mm. och inte bara småskaligt. Um, så det är både plus och minus. Um, vad, jag bollar det. Håller du ska säga? För jag bollar alltså, det, när jag kommer ihåg det till vårt ytterstadsborgarråd. du är även äldreborgarråd. Joakim Larsson är här från alliansen. Och det, det som Erik hävdar här är att allmännyttan är bra. De här kommunala bostadsbolagen är bra för att ta hand om det här. Vad säger du om det? Absolut, det har våra kommunala bolag här en jättemöjlighet att faktiskt hantera de här fastigheterna som fortfarande inte är i gott skick. Vi har i praktiken 5 000 lägenheter bara i Järvaområdet som måste renoveras och det är i praktiken en fråga om 10 årsperiod som det är möjligt att genomföra för att människor måste flytta ut från fastigheter medan det renoveras och för att det här ska vara möjligt så har vi lagt det på ungefär samma tids perspektiv som när man byggde ska jag säga. Mm. men även i andra delar vi har miljonprogram inne på Södermalm vi har miljonprogram mm. då på södra sidan och faktiskt en hel del som behöver renoveras Men skulle du också vilja koppla det till att man har struntat i att renovera på många platser för att de som bor där inte har haft någon röst så att säga, har varit utsatta Ja, jag tror snarare så här att, att generellt sett så har man tyckt var mycket roligare i våra bostadsbolag att bygga nytt och se till att ha ordning på att få bra nya fastigheter istället mm. för att hantera förvaltningen. Det såg vi i Rinkeby och när vi satt igång med detta för fem år sedan så har vi konstaterat att från att som jag sa förut, mm. från naturhetsgästerna har varit de mest missnöjda i just det området så är de idag de mest nöjda i hela vårt bestånd men det är ett exempel, om man tänker mer generellt du kan ju inte svara för Malmö till exempel men, men är din uppfattning att det har marginaliserat, att sociala klyftorna har också med standarden på boendet att göra kan man dra som parallell? Alltså det finns för många exempel som pekar på motsatsen därför vi har okay. den här typen av problem med fastigheterna även inne på Södermalm och på andra delar där i praktiken bor människor som har inte alls någon annan etnisk bakgrund än svensk. Men däremot så det som är problemet här det är snarast att vi har områden, alltså fastigheter som, som man av olika skäl, ska säga, runt om i Sverige inte har mäktat med. Nu kommer allt på en gång. Men han har struntat i det för att tänkt att det finns ju mycket privatvärdar också som är snåla som inte vill lägga pengar på renovering, som tänker att det där tar jag sen. Ja, uppenbarligen både kommunala och kommunala. Ja, kommunala och också, värdering. absolut. Alltså problemet är ju nu att, att nu är väldigt mycket som måste ske på en gång. Men vi har tagit den här stafettbinden i Stockholm. Vi har ju bestämt att alla lägenheter som behöver renoveras nu ska göras så. Och vi avsatte för ett antal år sedan en ganska stor summa pengar för att just kunna hantera de här fysiska problemen. Men mm. det är inte där som segregationen sitter. Utan segregation och utanförskap, det handlar väldigt mycket om arbete. Men det är en annan fråga. Det är en annan fråga som inte är din huvudfråga. Eh, Erik, Va, vad säger de om det? Du ja, satt sa här och gestikulerade lite. Om man ska nyansera och vara lite cynisk, kanske så skulle man kunna säga att ja, men det, det har varit en, en bra affär för kommunala bostadsbolag att inte göra så mycket. Um, de har kunnat leverera pengar in till stadskassan stadigt under åren. Jag tror svenska bostäder och familjebostäder levererade 700 miljoner om året. eller någonting. Ganska mycket vinst. Uh, bakka, ganska mycket vinst och, uh, Marginalen i, i miljöprogramsområdena um, är oftast lite hög för de husen är byggda lite senare och då måste de ha ett högre avkastningskrav mm. för att täcka räntekostnader och så vidare. Så man tar ut lite mer där det finns lite mindre um, och sen så kan man säga att ja, men det finns ju ändå många som går på bostadsbidrag och socialbidrag och så vidare så det är staten som som på sätt indirekt sponsrar eller driver den här vinstmaskinen mm. och då har man inte varit särskilt angelägen om att, att ta tag i um, renoveringarna och där där tycker jag att man kan titta på Stockholm så kan man se att familjebostäder och svenska bostäder har hanterat det helt olika i Tensta till exempel. Om jag, inte, helt, ja, om jag inte är helt missinformerad så har ju familjebostäder har ju gjort stambyten, gårdsrenoveringar, fasadrenoveringar och mm. så vidare i sitt bestånd i Tensta. Men svenska bostäder har inte ens satt igång. Och då tycker jag då kan man titta på förvaltningen. Vad är det för människor som sitter där och vad har de för uppdrag? Och och vem de? granskar dem? Den frågan kan jag bolla till dig Joakim hur, hur, Det kan inte du svara på för hela Sverige men i Stockholm, vem är det som ser till att, att till exempel svenska bostäder sköter sig och gör det de ska? Det är ju aktiebolag det här, så att det är styrelser som ansvarar för att, Men Men du har inget ansvar, bara så vi reder ut det. Jo, absolut. Jag var nämligen styrelseordförande. <skratt> ja, det var du, okay. Där kom den till <skratt> Så att absolut så är det verkligen styrelsen som måste se till att de boende i respektive fastighet har en nöjdhet. Alltså det är ju våra kunder. Oavsett mm. om det är kommunalt eller privat så är det så att hyresgästerna är de man arbetar för. Mm. Och är det så att man inte klarar av förvaltningen så ska man ju ägna sig åt något helt annat. Men det något vi konstaterade att i just Järva och framförallt i Rinkeby så hade vi en väldigt dålig förvaltning. Mm. Och det gjorde att vi fick verkligen prioritera det och det var, skedde en ganska rad olika saker inom bolaget som idag gör att vi har de här nöjda siffrorna med nöjdkundindex -siffrorna. Men som sagt, det är bara en del av det hela. Mm. Vi har ju hittat en modell som möjligen fungerar i Stockholm den kanske inte faktiskt fungerar överallt för det ser olika ut, vi har väldigt många Du menar den här tre-stegs eller den här man kan välja 15% hyrökning eller mer beroende på vad som görs i lägenheten? Ja, just den modellen tror jag i och för sig fungerar överallt men sen handlar det också om att vi har ju sålt en del bestånd, vi har ju sålt en del fastigheter inte just i miljonprogrammen men en del mm, Och Det har ni fått mycket kritik för Ja, men mm. de pengarna är ju också pengar som vi kan använda till att utveckla eh, då, och renovera i Stockholm samtidigt Mm. Så att det är en modell som hör, hör ihop med helheten i bostadspolitiken. De har sålt en del. Det vet du kanske, Erik. De har inte missat det. Nej, det, Va, var, det missat. var det smart, eller inte? Det beror ju på om man ser det kortsiktigt eller långsiktigt, Hur men, men i, i dagsläget så tycker jag att det är, det är ju smart kortsiktigt, men det är ju inte smart långsiktigt. Hur tänker du då? Um, och då är det ju så att i dagsläget så är det en situation där um, Stefan Attefall på regeringsnivå säger blankt nej till stöd för upprustningen Bostadsminister. ja, bostadsministern och socialministern är han väl också. Mm. Um, han säger ju blankt inte. Nej, det är han inte. Nej, det är ju, nu får jag hjärnsläpp här. Han är i alla fall bostadsminister, så mycket vet jag. Han kan inte alla ministrar i huvudet okay. just nu. Ja. Mm. Um, hur som jag helst var så inne jag. på det du sa, så jag bara nickade. Ja, ja det fortsätt. Det man håller med här, okritiskt. <laughs> nej, men, okritiskt. Nej, men där, är det ju, där är det ju så att han, om jag förstår det rätt, så säger han ju blankt nej till, till stöd på kommunal nivå. Um, och då bollas det ner på, på den nivån för att hantera problemet med att mm. man tar en väldigt stor kostnad under en väldigt en kort tid. Mm. Och då är många som nu kommer till den slutsatsen att man måste sälja av lägenheter. Man måste sälja av bostäder för att kunna um, bekosta renovering. I Botkyrka gör man ju det. Av 10 av eller 12 tusen um, lägenheter där så säljer de tusen för att kunna betala för att rusta upp. Men hur drabbade en, en snabb fråga till dig Joakim, sen ska vi ta paus, ska vi avsluta med dig för du ska gå. Men hur drabbade det hyresgästerna konkret att det säljs av? Vi kan ju ta ett exempel. I äh, Stockholm så sålde vi en del av Järvafältets äh, fastighetsbestånd till Eina Mattsson. Mm. Ett av äh, Sveriges bästa äh, hyresgästbolag mm. alltså, som har hyresfastigheter. Äh, äh, och vi gjorde det inte. Enbart för att, att vi behöver in pengar utan också för att få in dem som aktörer i, i området. För just i Järvområdet så har de kommunala aktörerna varit väldigt dominerande. Och där mm. tror vi det bra att det kommer in lite fler fastighetsvärdar. Därför då kan man gemensamt eh, upprusta området. Det handlar inte bara om fastigheter utan en del andra saker också. Mm. Eh, så att för hyresgästerna tror jag det var väldigt bra. Jag tror de har väldigt nöjda hyresgäster i just Hjulstad. Det Din erfarenhet från Tensta, Erik, du kanske bodde där innan det började säljas ut, men det som har skett i Tensta, för du har sålt ut en del där också, om jag inte har fel, eller? Ja, väldigt lite. Man men lite har, grann? Ja, nej, extremt lite. Man har sålt ut en, till en bostadsrättsförening i det närmast spånga kyrka. Um, Okej, okay, så det är inte mer än så? Nej, nej. Det, men det tror jag är en politisk fråga mycket mer än det är en ekonomisk fråga. Mm. Man, man hänvisar väldigt mycket till att det är, det är en privatekonomiskt bra affär att köpa bostadsrätt och så vidare. Mm. Men det finns inget ställe i landet, förutom kanske Kiruna som röstar så rött som Tensta. Mm. Um, och, och, och där tror jag att det är väldigt många som värnar om om det är allmännyttiga. Allmännyttiga. Vi tar en paus, sen ska eh, kära ytterstadsbörjarådet här, Joakim, få svara på lite frågor. Kanske från dig som lyssnar. Ställ frågor har honom om miljonprogrammen här i Stockholm i alla fall. 0200 11 12 13 innan han går. Vi är strax tillbaka. Åsikter. Radio 1. Sissi Wallin. Du lyssnar på Sissi Wallin här i Radio 1 vi pratar om miljonprogrammen och... Frågan är, förfaller de? Är det så att Sverige inte bryr sig om miljonprogrammen? Bostadsbolagen bryr sig inte så mycket, utan politikerna bryr sig inte så mycket heller. Det förstår och förfalla. Det har ju målats upp skräckbilder av detta i media. Stämmer det? Jag har två gäster i studion som inte riktigt tycker det. Det är vårt ytterstadsborgarråd här i Stockholm som även är äldreborgarråd. Joakim Larsson från Alliansen såklart och Erik Stenberg från KTH som är lärare i arkitektur. Där. Och Det ringer ju här så jag tycker vi tar ett samtal, se om det är en fråga till någon. Hallå, välkommen till Radio 1. Ja, hejsan. Anders heter jag. Hej Anders. Vad tänker du på? Vad tycker du? Jo, jag har lyssnat lite grann på Joakim Larsson och kompanier. Mm. Och jag frågar mig, det finns ju ett antal offentliga fastighetsägare och förvaltare. varav de allmännyttiga bostadsbolagen är några. Men sen har vi ju även Statens fastighetsverk och Vasakronan och, och alla de här. Alltså Joakim, att man jobbar på, på olika villkor liksom. Eller hur kommer det sig att det är sådan skillnad i, i det resultat som kommer ut av de, de här olika verksamheterna? Mm. Vad säger du Joakim? Förstår du frågan? Ja, alltså de som idag har hyresfastigheter har ju samma villkor. Och jag vet inte om det var det du menade eller om du tänkte på att man skulle arbeta på olika sätt gentemot kommunstyrelsen ja, Anledningen till min fråga det är ju att tar man som exempel statens fastighetsverk så skulle jag ju själv som, som har hållit på med, med förvaltning och de här typerna av frågor under många år anser att de, de sköter sitt uppdrag nästan bäst i klassen men det tycker jag inte se att de som som ägnar sig åt allmännyttan gör Det har man samma förutsättningar så borde inte husen behöva bli lika mm. Nej, men det håller jag med dig om. Alltså, så, här, alltså, så här ska det naturligtvis inte se ut i de fastigheter som är drabbade. Dock måste man ha klart för sig att, att det gäller inte gäller utan Det är ungefär 5 000 i järvaområdet, det är frågan om. Ja. Eh, och, men det är ju så att det är ett eftersatt underhåll och det måste man hantera. Alltså, dels det eftersatta, men sen måste man också ta nu i med hårdhandskarna för att se till att vi får... Energieffektiva fastigheter. Mm. Alltså se till att vi gör det som vi kan nu enligt den teknik som finns nu för att komma till rätta med energiproblematiken. Vi har utmålat just det eller miljöprogrammen ska jag säga, som ett nytt miljöprofilsområde just för att vi vill verkligen få ner energihanteringen. Det låter ju riktigt. Jag kan nog tycka att någon form av uppskärpning av rutiner kan vara önskvärd som gör att man inte hamnar i samma situation igen om 30 år. För att det, det, det går att undvika. Nej, jag, håller, jag håller helt med dig. Och det är också det som låg till grund för det vi kallade Järva lyftet och som nu hanterar alla miljonprogrammen. Därför att vi måste se till att ha en, en förvaltning i toppklass. Framöver även i de fastigheter som är byggda på 60- 70-talet. Mm. Jag bollar till arkitekten här. Vad, vad säger du? Ja, men jag, jag tycker det är en intressant diskussion också. Det var ett bra perspektiv det där. men, men Du nämnde bäst i klassen um, för, för um, statens fastighetsverk. Och, och jag tror ju just idén med de allmännyttiga bostadsbolagen var ju just att man inte bara skulle titta på de som var bäst i klassen, men man skulle kunna hantera en bredare. Um, social fråga hur gör man med de som kanske inte är, är bäst eller de som kanske behöver, um, behöver mer stöd eller så vidare så det, det är en demokratifråga i, i mångt och mycket och där tycker jag i Sverige vi fortfarande vi behöver gå igenom en omställning som är lika stor som den tekniska och energirenovering som Joakim pratade om att vi behöver också ändra attityd um, om vem som bor i miljonprogramsområden vi, vi pratar om det som, som vi och dem, men, men i slutändan så är det, det är vi som bor där. Och hur, mm. hur kommer vi att förvalta dem? Och de som förvaltar måste också förstå att de förvaltar någonting som är sitt eget, inte någon annans. För då, mm. blir det, då, då förändrar man attityden från att man förvaltar hyreslägenheter till att man förvaltar hyresgäster. Och då tror jag vi har en, en framgångsrik modell. mm Ta tack Joakim för att... Ja, förlåt, du ställer jag... en fråga till. Ja. Joakim nämnde ju att man av olika anledningar hade släppt in eh, privata aktörer här, exempelvis Seina Mattsson. Och det kan jag ju tycka är positivt, men eh, frågan är <coughs> behöver man verkligen sälja sina fastigheter för att släppa in en lite högre grad av kompetens på förvaltningsområdet? Man kan ju tänka sig att man fortsätter sitt ägande men, men för att få en Lite bredare mångfald av förvaltning och om högre kvalitet uppdrar åt förvaltningsbolaget att sköta det här och de kommunala bostadsföretagen. Det får bli det sista svaret då, Joachim. För du ska lämna oss från studien i alla fall snart. Så du får svara på den frågan. Jag tror att det är bra att uh, olika företag är inne i ett område. Man behöver inte säga att kommunen måste sälja för att, att få ordning på förvaltningen. Det, det håller jag med om. Men däremot så tror vi att det har varit positivt att vi har fått in, och det är inte bara Inemats utan vi har fått in Ikan och Stena och andra fastighetsägare som som eh, arbetar aktivt med, med förvaltning och som vill vara en del i utvecklingen i området. Och då är det ju så att när vi har ett samtal med dem i nya fastighetsägareföreningar och annat som jobbar lokalt i området så handlar det väldigt mycket om hur vi ska utveckla området, hur vi kan bygga mm. nytt i området och se till att vi får utveckla området med kanske i vissa delar nya upplåtelseformer som saknas och så vidare. Så att eh, det, vi tror att det är bra med många aktörer. Mm. Men som sagt Det huvudsakliga handlar väldigt mycket om förvaltning Och där har du helt riktigt en poäng Därför att gör man inte sin läxa först hemma Så är det ingen idé att ge, ge någon annan det här uppdraget mm. Se till sig själv Tack, så för Tack för ditt samtal, ha det bra Tack, hej. hej Nu ska du gå, Joakim Larsson, Ytterstadsbörjaråd Men kul att du kom hit en stund Debatten Tack. kommer definitivt fortsätta Jag kan ställa en sista kul. fråga då Hur kommer du fortsätta jobba för miljöprogrammen Ja, det är just det med ytterstadsutvecklingen överhuvudtaget i mm. våra bostadsbolag och all, alla de uppdrag som ligger där, att det är långsiktigt. Det handlar inte om någonting som görs nu de närmsta åren utan det handlar om ett långsiktigt engagemang i ytterstaden för att visa också att staden är attraktiv i alla dess delar. Mm. Och att när människor flyttar till Stockholm så ska man också se hur spännande det är att bo i våra ytterstadsområden för det är många som tycker så redan idag och så mm. ännu fler i framtiden. Ja. Tack för att du kom hit till Joakim Larsson, ytterstads äldre och ytterstadsborgaråd. Tack. Erik, du stannar kvar. Strax kommer Johanna Langhors, titorn journalist och har bott i miljonprogram väldigt länge. Hennes barn har vuxit upp och växer upp där. Hon ska berätta lite vad hon tycker om detta. Sen ska vi ringa upp en ledarskribent från Expressen som tycker att det gnälls lite för mycket på miljonprogrammen. Stanna kvar i Radio 1. Radio 1 Sissi Vi pratar om miljonprogrammen här hos mig Cissi Wallin idag. Mellan 67 och 75 så byggdes det ju en miljon lägenheter i Sverige, eller även kedjehus och radhus, som idag faktiskt står för 25 procent av det totala bostadsbeståndet i Sverige. Frågan är bara hur har man underhåll? ser man underhållit eller underhållt, Erik? Underhållit. Underhåll. Jag tänker också på en underhållare, det blir konstigt. Hur man underhållit de här områdena egentligen? Många menar att det har eh, det är väldigt eftersatt, det är dålig standard och kopplar ihop det med eh, sociala problem att de områdena faktiskt inte har underhållits just på grund av att människor som bor där idag och har bott där kanske i 20 års tid inte har en så kallad etnisk svensk bakgrund, det är fattiga människor människor som kanske inte kan sina rättigheter vad gäller boende och sådär. Erik Stenberg är fortfarande kvar, du är eh, lärare på KTH arkitektutbildningen och ni har pratat mycket om det här, Eller nu har KTH lyft den här frågan på riktigt kan man säga. Ja, det stämmer. Jag har ju själv jobbat med frågan, om man beskriver det från det perspektivet, så har jag mm. hållit på sedan 1999. När jag flyttade till Tensta mm. så var ju att min, min uppfattning av Tensta stämde ju inte överens med verkligheten. Så ryktet var mycket sämre än verkligheten och då fick det mig att fundera på vad, vad, är, det som, vad är det för processer som är igång här? Mm. och det ledde ju till att vi jag tillsammans med några andra föreslog en bomässa i Tenstad 2006 där vi satte de här frågorna på dagordningen kan man säga, det är den enda bomässan som har tagit upp boendes villkor eller boendes frågor inte bara har varit uppifrån en planeringsmässa mm. Johanna Langård, välkommen hit Tack Du är journalist och du har bott i Tenstad ganska länge Ja Har du varit på den här mässan? Ja, jag var där. Eller jag bodde ju i den, kan man säga. Både i den? Ja. ja, det var väldigt lystigt. Folk kom in och tittade i mina grannars kök och så utifrån. Och... Ja, det var väldigt märklig upplevelse. Kul, ja, kul vad... och konstigt. Vad tyckte du om det, det initiativet? Jag tyckte det var jättebra. Alltså, det var ju väldigt kul att det kom en massa folk som aldrig hade varit i Tensta eh, och liksom såg hur det såg ut på riktigt där och gick runt och liksom botaniserade. Det var lite jobbigt för att eh, det råkade jag tror, samtidigt Tensta marknad och... Plötsligt så steg priserna på allting där väldigt mycket. Så plötsligt, <laughs> ja. som i en händelse. Eh, du, om jag säger till dig nu då, eh, miljonprogram, förfaller, vad säger du då? Eh, är ja. det en överdramatiserad bild eller vad är din uppfattning? Nej men alltså det behövs ju, det är ju så med alla byggnader och, och platser att de behöver ju liksom underhållas. Nå, så... Har det inte gjorts det? Framförallt har du sett det i förfallet som många pratar om när du har bott i till jag exempel bodde, i Jag bodde i SKB som är liksom ett bostadskooperativ som är väldigt välskött. Så att där var det inte alls, fanns det inte sådana problem. Men när, när vi ville byta lägenhet och få till något större och gick runt och tittade då var det ju vissa, eh, vissa områden som var väldigt eftersatta. Men som mm. jag nu vet faktiskt har de har fixat det men det var typ att de nästan höll på att bli liksom så här konfiskerade alltså, för att det var såhär tångsförvaltning så, ja, ja. men, eh, nej, men det, det, det är klart att det finns jag bor nu i ett hus i Farsta som är byggt 1959 och vi ska göra vår, husets första stambyte i år och det är väldigt nedgånget väldigt eftersatt så att mm. det, finns ju liksom, det är inte bara miljonprogrammen som är eftersatta utan det finns ju på flera håll men där du bor nu räknas inte det som miljonprogram också? Nej, för det är byggt tidigare. Det är 50... Precis, mm. man räknar inte ens Skärholmen, tror jag. Skärholmen och Breden tror jag är till och med innan miljonprogrammet. Fast alla tror att det ser ut som miljonprogram. Och men det, det finns en, är, det, är det så strikt, Så alltså Är det byggt innan 65 så är det inte miljonprogram? Då är det någonting ja, annat. Men om man ska vara riktigt strikt så är det 65-74 som det räknas. Okej. Okay. Um, och det är då att man tittar på de tio åren och på bostadsproduktionen- mm att den snittade över 100 000 under de tio åren och det hänger också ihop med det politiska beslutet att man gick ut och sa att nu ska vi bygga en miljon, program, eller en miljon lägenheter på tio år Men om vi vidgar begreppet lite då så slipper vi fastna, det var ju givetvis för sig, en miljon lägenheter som byggdes runt om i hela Sverige och även kedjehus och som du har sagt så, Erik men om vi ska prata om eh, inte så vad ska jag säga, välbärgade områden överhuvudtaget i Sverige oavsett om det är byggt på 40-talet eller om det är byggt på mm. 70-talet eh, skulle du säga, nu kan ju inte du vara någon talesperson för det Johanna, men din uppfattning, journalist, har gjort en del reportage och sådär, kan man koppla det, för det vill inte riktigt vårt ytterstadsborgarråd, har väl inte riktigt se den kopplingen förut, men kan man koppla det till socialt, social utsatthet och kontra det med standard? Det kan man absolut bor? göra, för att det är så att bostadsrätter, det var ju det som hände med, med huset som jag bor i nu, att när det väl blev ett bostadsrätt av det, de sålde ut det då, då satte det, det första vi gjorde som bostadsrättsförening var ju liksom att sätta igång det här stambytet eftersom att det var så och by, och liksom renovera miljön och fixa, byta hissar och allt sånt där. Det kostar ju fruktansvärt mycket att göra det med en byggnad. Och då måste man liksom prioritera det och säga att det här är, det här är den här byggnaden värd. Och, så. Och det, det är inte kanske var det första som stora bostadsförvaltare Tänker, utan de vill ju helst bara ha inkomster och inga utgifter. Men, eh, men Erik, för när man pratar om Sverige så, så pratar man ju ofta om att det är så hög standard i Sverige och det så... Om man reser runt i England till exempel så är det, eller bara åker ner någon annanstans i Europa så är det ju inte så bra standard generellt. Men har vi verkligen så bra standard som det sägs här? eller är det mer en en bubbla som har spruckit lite grann att det, det är många, på många håll om vi, om vi ska släppa just bara miljonprogrammen och prata om svenska, framförallt hyreslägenheter överlag, är det ganska dålig standard generellt? Nej det kan man faktiskt inte säga man, man måste ändå säga att vi har en hög lägstanivå och en, mm. en ganska hög medelstandard. Men vi glömmer bort att samhället runt omkring oss förändras väldigt snabbt. Så att det, det är egentligen bara en tidsfråga. Om vi inte så att säga, håller igång eh, produktionen och eh, utvecklingen så kommer vi ligga lite efter. Det tror jag. Men, men i, i dagsläget så nej, det, det ser ju väldigt bra ut. Och det, det är mångt och mycket på grund av att man, 99 procent av det svenska bostadsbeståndet är ju redan byggt. Mm. Man tillför en procent varje år. Och så, det tycker du är för lite, eller? Ja, det är ju för lite om man tittar i, i storstadsområdena och i befolkningstillväxten så är ju det för lite. Men, men vad jag menar med det är att fokus ligger ju ändå på det vi har. Och det mm. vi har byggdes med en väldigt hög ambition och väldigt bra eh, produktion. Mm. Därför är det också synd att liksom inte underhålla de här fina, bra bostäderna som vi har byggt, liksom tycker jag. Att man inte liksom utnyttjar det och så här, utvecklar det vidare och bygger vidare på. Det finns ju just miljöprogrammen i väldigt bra hus, de flesta. Eh, liksom, och bra områden, välfungerande, liksom strukturellt. Så där. Eh, folk gillar verkligen sina områden, de som bor där trots att det kan finnas andra problem som är mer social karaktär liksom. Jag ska läsa här, för du har redan hört det här Erik, men jag ska läsa för dig som lyssnar om du inte har hört det och till dig Johanna det här är från SR, jag jobbar en del för SR eh, deras hemsida, det är ungefär ett år gammalt eh, rubriken är Upprustning av miljonprogram kräver tuffa tag Lägenheter i de så kallade miljonprogrammen förfaller och segregationen växer i de bortglömda och eftersatta områdena. Forskare menar att det nu är viktigt att he eh, inte hemlösa, viktigt att mobilisera hela samhället för att lyfta miljonprogrammen. Det är inga enkla lösningar, säger Irene Molina, forskare på Uppsala universitet. Precis som när man tänkte sig miljonprogram på 50- och 60-talet som moderna bostäder, så var man tvungen, ska nog stå 60- talet tror jag, så var man tvungen att mobilisera hela samhället. I princip varenda sektor var inblandade. Vi behöver ett tufft krafttag. Tycker ni att det här är lite för starka ord då? Verkligen inte. Jag tycker att det låter. Underbart. Det är liksom vi, det vi behöver i Sverige överhuvudtaget är en, en riktig bostadspolitik. Vi har inte haft någon bostadspolitik de senaste 20 åren. Hur tänker du då? Alltså det har inte funnits några satsningar som har varit statliga eller liksom kommunala. Alltså man har liksom tänkt så här nu har vi ett samlat grepp och, och bygger bostäder här som är liksom finansierade av samhället. utan Man har liksom låtit marknadskrafterna styra och då blir det inte tillräckligt mycket byggt helt enkelt. Erik, håller du med? Ja, på den nationella nivån ja, så håller jag med. Det var det som jag antydde tidigare, mm. att, att, att det fall slår ifrån sig frågan bara och, och säger att det där ska man lösa på kommunal nivå, men det är helt klart att det är ett nationellt fråga som måste, måste tas om hand där. För, för Som vanlig så säga, lekman, alltså som vanlig bo, boende, så kan man ju märka att jag har ju köpt min första lägenhet nu äntligen Men för jag vill äga, men jag har bott i hyresrätt innan hela mitt liv. och Andrahandskontrakt och tredjehandskontrakt och rivningskontrakt i hela Fredrulla. Och det jag, då som vanlig skulle säga hyresgäst, har märkt är att det kostar hyrorna höjs ganska mycket. Retroaktivt det är inte så konstigt, men man gör ganska lite. Och det är många kompisar till mig också. Framförallt om man är till exempel student och bor i en lägenhet, studentlägenhet eller hyrar någon i andra hand eller hur Saker kan gå sönder och det fixas inte. Eh, det blir provisoriska lösningar, och då är inte det man tänker att. Oh, det är klart att det är bra om man jämför med andra. Liksom fattigare länder, men för att vara Sverige så kan man känna så här, det är ganska dålig standard, det är dragigt, jag har bott i många lägenheter, nu kanske jag bara har en dålig erfarenhet av Stockholm och Göteborg, men det blåser in i de här gamla husen, eh, framförallt om 50-60-talet, det är, ibland funderar man på om det är ens i treglasfönster, det är ingen ventilation, när grannen steker fisk så luktar det fisk i min lägenhet en vecka <laughs> har jag bara haft otur eller Nej, så alltså de strukturella problemen finns är Det Är en del av det som Johanna tycker är en icke-existerande bostadspolitik? Det som jag har upplevt? Och ja, på, på ett sätt. Men egentligen så är det ett mycket större samhälls, eh, samhällsproblem eller samhällsfråga. Det är ju nedmonteringen av den svenska välfärdsmodellen. Och det är ju att man slutar att ta de här kollektiva ansvaren och att, att du sitter och säger att du har köpt din första lägenhet, det, är ju, det ligger ju bara helt rätt i tiden. Mm. Du är ju inte rebellisk på något sätt. Nej, jag behöver någonstans bo. Hade jag råd också, det var ja, nej men all, Alla har ju tagit det beslutet på något sätt och det är därför vi har den regering vi har och det är därför vi har den politik vi har just nu. Mm. Men så från, så från distans så kan det låta väldigt självklart men, men effekten är ju att, att det blir sämre underhåll sämre förvaltning och det, de kommunala bostadsbolagen kommer ju snart vara exklusiva istället för att vara allmännyttiga mm. vad, vad tycker du om det Hanna? Är det fel? Det är ett väldigt stort problem med det och speciellt nu då om man, när man ska renovera och göra om där i bostads, i liksom de fattigkvarterar man ska kalla det för, till exempel i Stockholm, då kommer det innebära i de här exklusiva hyresrättområdena att man måste göra gigantiska hyreshöjningar. Mm. Om det då inte ses som politik att nu satsar vi eh, ekonomi och resurser politiskt eh, på de här områdena för att eh, rösta upp dem. Utan vi låter bostadsföretagen göra det här. Det är, det är de som gör vinsten. Det är de som ska ta ansvar för att det renoveras. Ja, men då kommer de också höja hyrorna. För att de är ju som sagt bolag och de har rätt att höja hyrorna om de är renoverar. Mm. Och var ska då de här familjerna som inte har råd att betala högre hyra bo? Ja, det var det jag, den frågan jag bollade lite till. Det är ju faktiskt vår, inte en ekonomisk ytterstads... fråga, utan det är ju en politisk fråga. Och då blir det som att politikerna säger att vi tar inte ansvar för de politiska frågorna, utan det får... Det får bostadsföretagen göra, och det, det kan ju inte de göra. De, är, de ska ju gå med vinst, de ska liksom... Ja, men jag frågade Joakim Larsson i förut, för han menar ju det att ja, ska man, ska man höja standarden, det kostar ju väldigt mycket pengar, det förstår jag ju. Men då, då frågar jag så här, ja, men inte det om man betalar en, en ändå ganska hög hyra, i alla fall som det kostar här i Stockholm eller i våra tre största städer att bo. Eh, ska man nog inte förvänta sig att det ska ingå en viss standard, bara för att jag vill ha en... en en bra standard, att jag inte vill att det ska vara fuktskador i badrummet eller blåsa in så ska jag behöva få en hyreshöjning på 20% procent eller 15% alltså, ska inte det vara självklart, då menar han nej, men det är, ju, det är ju så, det kostar pengar ja, då får men man det, vara... vi pratar inte om hyreshöjningar på 20% procent utan det är liksom 60-70% mm. hyreshöjningar som de hotar med och liksom bara en hyreshöjning på 15% kan ju få tvinga en familj att flytta därför att man mm. har inte de marginalerna ekonomiskt i de här områdena och vart ska de ta vägen, det som händer då är ju troligtvis, det finns inga, ingen forskning på det här än. Liksom, utan den kommer ju komma då efterhand om man, om man mm. verkligen genomför det här. Men det som, som är troligast kommer hända är att de här familjerna flyttar till mindre lägenheter. Och vi har redan ett stort socialt problem i de här områdena med trångboddhet som alla pratar om, att det måste man lösa. Och folk ska inte bo, behöva bo, liksom, flera familjer i samma lägenhet. Och det är redan så att vi har gått tillbaka från liksom, modern bostadsstandard i Stockholm- där, där barnen har haft varsitt rum och så till en 60-talsnivå på mm. hur trångbodda vi är i Stockholm det kommer ju, kom ju bara bli värre jag är ganska, jag har inte så trångbodd nej jag har, mina barn har varsitt rum och eh, liksom vi har haft väldigt tur med det mm. men eh, fram till år 2000 så bodde vi tre barn och två vuxna i en trea mm. så att, eh, ja, men nu är jag 40 så nu har jag lyckats göra den här bostadskarriären liksom mm. Som inte alla kan göra, som inte har lika välbetalda jobb och så här, lika om sig kring sig som jag är. Vi tar en paus och sen är vi tillbaka. Så ska vi ringa upp eh, Sakina Madon från Expressen, ledarskribent där efter, efter halv. Och hon ska få ryta ifrån lite. Hon håller ju inte med er så mycket, tror jag, än mig heller för den delen. Det ska bli intressant. Tanna kvar här i Radio 1, väldigt strax tillbaka. Radio 1. Sissi Wallin. Vi snackar bostäder då framförallt underhållet av våra svenska miljonprogram. Vi ska inte snöa in oss totalt på de här exakta årtalen 65-75 men de lägenheter som är byggda för på den tiden så var det så att 25% av det bostadsbestånd vi har i Sverige byggdes under den här perioden och även innan det på 50-talet. Det vi kallar för funkislägenheter som finns i varenda svensk stad skulle jag tro. Även radhus och så här små flerfamiljshus. Hur underhålls de här bostäderna egentligen. Är det för eftersatt är det så att de här fattigare områdena till exempel förorter i Stockholm eller Malmö och Göteborg eh, har blivit väldigt marginaliserade och att det har mycket att göra med bostadssituationen att det är trångbottat, att det är dåligt renoverat och att de människorna som bor där kanske inte riktigt vet hur man ställer krav på vad en, en, en bostad vilken vilken standard det ska vara. Erik Stenberg är här från KTH arkitekt och lärare inom arkitektur du menar att det är lite komplext det är klart att det har med varandra att göra men vi har ändå ganska bra boendestandard i Sverige Ja, det tycker jag. Husen som, som byggdes var bra. De byggdes i en form som var för modern. Det är fortfarande inte accepterad. Vad <går> men menar då? För modern? Ja, men bostadsområdena ser ju ut på ett annat sätt. Vi ser en väldigt stark och kraftig stadsplaneringsutveckling nu mot att man ska gå tillbaka till kvarterstad och så som man byggde på 20-talet eller 1880-talet, att det är det som ska råda. Och så ska man försöka bygga om då Tensta, Rinkeby eller Julsta eller Husby. Till, med man ska ta bort trafiksepareringen, man ska föra in mer gator, kors och tvärs. Det ska vara som Hammarby Sjöstad ungefär. Ja, man, man vill försöka lösa det. Men Hammarby Sjöstad är ju praktexemplet på att planerarna inte vet någonting. Det, det... Tycker du? Du är, du är arg. Nej, men idén där var ju att de äldre skulle flytta in, mm. skulle sälja sina villor och så flytta in dit- och bostadsbolagen och andra var ju så övertygade om att de visste precis hur det skulle bli. Och så flyttade massor av unga barnfamiljer in och så fanns det inte skolor och fotbollsplaner. Och så ja. Det finns liksom en liten grön plätt där alla trängs varenda söndag har jag hört. Hemby Ja, ja det, finns ju inga, det finns ju inga förskolor har jag förstått nästan. Eller det finns inte så många som det krävs. Jag vet det finns som inga har... park, det finns inga lekplatser. Det finns, de har liksom inte gjort det som, som man måste göra när man bygger en stadsdel helt enkelt. Vi mm. har en skolboksexempel på hur man inte ska göra men samtidigt är ju det, det främsta energiexemplet. Så att man, de reser ju delegationer från Kina och så vidare för att se hur man hanterar hållbarhetsfrågor och planerar storskaligt och så vidare. Men jag tycker fortfarande att, att Tens är ett mycket bättre exempel på att planera storskaligt och det är mycket modernare. Det är, det är så modernt att vi sitter och debatterar det idag. Mm. Det var före sin tid. Ja, det var långt före sin tid, fortfarande. Mm. Men jag frågade dig för att jag kan fråga dig igen om det är tillkommit nya lyssnare. Det var inget fel på själva det var ingen fuskbyggen på den tiden, utan det var rejäla, eh, vad ska vi säga... Ja, i stort acceptabla tro... byggen. Jo men det är bra hus på många sätt. Sen använde man ju, man prövade ju material för att man ville vara så modern och man trodde att det skulle vara underhållsfritt och allt möjligt och det, det blev ju inte så. När det var så höga produktionstakter så skulle man göra eh, 10 000 träfönster istället för 500 och då använde man lite halvdant trä och så behövdes fönsterna bytas ut och så vidare. Men går man förbi ytskikt och eh, dörrar och fönster och så så är ju stommarna är välbyggda. De står oftast på en berggrund de är flexibla, de är byggda industriellt, rationellt producerade. De är enkla att anpassa idag när vi inte har så mycket ekonomi att bygga om. Mm. Så Johanna Langkonstig också här, du är journalist. Mm. Och du bor, eh, det in räknas inte som ett miljonprogram för det är tidigare men du bor i en förort till Stockholm som heter yes. Och Innan det så bodde du i Tensta som är ett miljonprogram. Mm. Va vad tycker du är den största skillnaden att flyttat från Tensta till Första Rent så där Ja, vad ska vi, rent standardmässigt, men även område, områdena. Hur skiljer de sig på, på ett sånt sätt? Eh, alltså skillnaden rent socialt mellan Farsta och Tensta är att i Farsta så kan man se mixade par till exempel, det kan man, det kan man inte i Tensta, där är nästan alla, det är så många etniska grupper i Tensta så att alla, mm. har, alla har liksom håller sig i sin egen grupp sådär. man blandas inte lika mycket som man gör i Farsta, det tycker mm. jag är roligt med Farsta men sen rent miljömässigt och så, så föredrar jag faktiskt Tensta jag tycker att det är finare i Tensta Eftersom att det, det liksom är planerat som en stor park. Allting är liksom, det som man kan göra när man gör allt på en gång på något sätt lite grann. Det har man ju utnyttjat i Tensta. Att man har byggt liksom de här parkerna och trafiksepareringen och att det liksom, att det inte finns bilvägar där, där barnen ska leka och, och att man kan promenera hem från centrum utan att korsa en enda väg och sådana saker tycker jag är underbart i Tensta. Och att det är väldigt, jag tycker att det är väldigt naturskönt och, och vackert liksom. Om man jämför med Farsta. Jag gillar Farsta jättemycket också. Men där är, där är det mycket mer sådana här punkthus, sådana en smala höghus som är charmigt på sitt sätt. Mm. Vad, vad bor du för hus själv nu? Jag bor i ett sådant hus. Ett 12-8-våningshus. Det beror på vilken ingång man går i. Mm, okay. Som lite ligger så. precis vid centrum. Och eh, centrumet gillar jag bättre i Farsta, för där är det eh, såhär, lite mer. Eh, fik utomhus och det är lite det är snyggare centrum tycker jag är farsta än i Tensta centrumet i Tensta är ganska misslyckat tycker jag vi ser den för dessa Tenstabon här? Håller du med? A absolut, Tenstacentrum har ju aldrig varit en vinstmaskin eh, när Svenska bostäder ägde centrumen i Stockholm så tror jag de ägde åtta eller nio centrum och Tensta mm. var det enda som ständigt gick med förlust Okej okay. Det är en annan, lite smalare fråga. Men hörni, vi ska ta nyheter och sen ska vi ringa upp eh, Sacken Madon från Expressen. Hon har bott i Flemingsberg i en annan, ett miljonprogram, en förort här i Stockholm. Och hon har lite att säga, men hon upplevde miljonprogrammen och husen och standarden där. Och har du som lyssnar bott eller bor i några av våra miljonprogram och tycker att det är för dåligt underhåll, eller som en man som ringde inför och tyckte att det, det handlar ju bara om var husen ligger. Det finns ju eh, miljonprogram inne i innerstan i Stockholm som ingen gnäller på, men ligger de i fisksätra, då ska det minst gnällas. Oavsett vad du tycker, tjur du väl kommer att ringa in 0200 13. Vi är alldeles strax tillbaka. Radio Cici Välkommen tillbaka. Vi pratar om boende och standard på boende och fördomar mot till exempel Miljonprogrammen. En liten stund till här hos mig, Cissi Wallin. Erik Stenberg från KTH som är lärare i arkitektur är här. Du har bott i Tensta. I många år? Ja, man 12 år. 12 år i tjänsta. Sen alltså, har vi en annan gammal det på här. Janna Langhorst som ja. är journalist och nu bor i Farsta. Yes. Och har ganska mycket att säga om hus. Och vi har, har du missat det vi har sagt hittills, får du helt enkelt gå in på radio1.se och lyssna i efterhand. För nu så trycker jag även in Saken i Maddon, Hej! Hej! Hej, du är på Sweden Rock, eller hur? Eh, nej, inte längre. Du har kommit hem. Jag har, varit. Jag... Du har, jag har sett så här bilder på dig, hårdrocks i gräset men det är ja, inte det, det du Det är ja. inte det du gör vanligtvis. Du är journalist och du är ledarskribent på, eh, på Expressen också. Jag är ledarkolumnist. Ledarkolumnist heter det. Rätt ska mm. vara rätt. Du har ju bott i... Ringde upp dig, för du har skrivit ganska mycket om mm. förorten. Du har skrivit mycket om mm. boende. Och du har bott i Flemingsberg. Ja, eh, Gottsunda i, i Uppsala och Flemingsberg och söder om Stockholm. Och mm. har ju ett ganska dåligt rykte. Det brinner bilar och så där har man ju hört. Ja. Säger vissa. Eh, din bild är att, som jag har fattat det hela rätt, det är en väldigt demonisering tycker du. Att det inte är så farligt som man kanske vill framställa det generellt. Ja, eh, alltså om man lyssnar på den politiska diskussionen och så där så skrev ni Anto Saboni när hon var integrationsminister för några år sedan. Att eh, det som inte är värt att bevara i förorterna ska kunna rivas. Och det är väl en självklar, självklarhet att det som inte är värt att bevara, det som ska kunna riva. Men jag tycker att man målar upp en bild av att miljonprogrammen är eh, i sämre skick än vad de faktiskt ofta är. För Tittar man på, på hur städerna ser ut, och i synnerhet Stockholm som jag känner till bäst, så är det ju så att ju längre in mot stan du kommer, desto äldre är lägenheterna. Och många jag har träffat. Och då är det framförallt alltså personer med utländsk bakgrund som bor i miljonprogrammen. De frågar mig så här. Saken, kan inte du förklara för oss varför så många är rika och så många svenskar vill bo i väldigt gamla fastigheter i stan. Där liksom standarden är väldigt dålig och de har till och med råttor i sina lägenheter. Um, så, så för många människor är liksom inte förknippade med någonting dåligt. Utan det är tecken på modernitet och fräschhet och... och Många miljonprogram är faktiskt i mycket, mycket bättre skick- än, än ja, lägenhet och ju längre in mot stan man kommer. Det ska man ofta glömma bort. För du har, ju, du har ju pratat om till och med att det finns en höghusfobi. Ja, absolut. Eller, hur tänker eh, du då? Ja, nej, men, jag är så himla van vid, alltså, från min, min tid i Flömmingsberg i sinnehet- att det var så otroligt många journalistkompisar inte minst- så fort de hörde var jag bodde, eh, dels frågade som mig hur kommer det sig att du bor där? Och, och dels också, säg inte att du bor i den där färgglada höghusen. Och det gjorde du? Så då sa jag, ja, och jag gjorde det. Och högst upp dessutom. Eh, det, ja, själv tyckte jag att det var helt fantastiskt att kunna bo högt upp. Och det var liksom jättefina balkonger och bra utsikt och mycket natur- och själva husen liksom med, med färgerna. Jag har alltså blivit glad när jag ser dem. Mm. Så att alla har ju liksom olika smak. Men, men jag möter ofta det från alltså folk som inte knappt har satt sin fot. Eh, man har liksom på sin höjd och förviner tåget i Vita Miljonprogram. Ja, men det har jag ju jag har aldrig varit i Flämpan. Jag skäms, men det har, det har inte varit någonting som ja, har liksom dragit mig det. dit. ja. ja jag men då jag inte så starka åsikter heller om exakt hur det är Nej, det har jag i och för sig inte Jag är väldigt öppen, men jag har inte varit där heller så jag får, Du får ta med mig dit och visa dina bästa platser helt enkelt Ja, men ja. Men, men jag kan bolla till arkitekt Erik här för det som, det som Saken säger att de husen är ofta bättre i än desto länge mot stan man kommer Stämmer det? en arkitektdisk vad ja, säger man? jag har ingen aning egentligen men, men jag, skulle, jag skulle säga att, att det som är skillnaden är ju att miljonprogramsområdena är bara 40-50 år gamla det vill säga att de har bara gått igenom en fas i sin historia. Medan mm. om man tittar i, i gamla stan så har den gått igenom 10, 15, 20 faser under 700 år. Men det tycker folk är lite charmigt. Det, är så här, det använder ju mäklare i, i annonser. När jag skulle köpa lägenhet, jag köpte en lägenhet bygg 1905 för övrigt för att jag blev så kär i läget och balkong och allting. Det hade liksom likadant kunnat vara byggt 1965. Det är inte spelat Men det, deras usp då, mäklarna var så här, charmigt. Det är charmigt. Och för mig var det viktigt, även om det var en gammal lägenhet att köpa en som inte hade snegolv där det blåste in. För det har jag faktiskt kompisar som har gjort, som har köpt lägenhet. I, på söder eller i Vasa i gamla stan och så, bara så här, men det blåser ju in här ja men det är skärmigt men, men vi ska inte vara så jag tycker inte vi ska vara så um, trångsynta och tro att uh, bara för att den blåser in i en lägenhet så är den dålig heller för det är väldigt funktionalistiskt tänkt i det här svenska moderna folkhemmet som slår igenom där att det, allting ska fungera perfekt och det är måttet på vad som är en bra lägenhet men, men det är faktiskt inte bara det, det är, anledningen att någon tycker det är skärmigt i gamla stan är ju för att kanske rummets jag är annorlunda eller är det högt i tak. Eller ja, men jag tänker på standarden, just att man, man bortförklarar dålig standard med att det är skärmigt bara för att det är centralt. Säker håller du med om det? Ja, det gör jag verkligen. Det gör jag verkligen. Men, men sen tycker jag också så här: jag saknar ett perspektiv från när det kommer till arkitekter och, och så, det är att man pratar mycket om just eh, höjden på hus och miljonprogram och betong och sådär. Mm. Men, men man pratar väldigt sällan till exempel om varför vi har så enorma grönområden mellan förorter och andra stadsdelar. Eh, Närmäringen tillståndet tror jag är ett av de stora eh, problemen om man ska säga, men det finns en väldigt segregerande effekt. Att alltså man ska bygga bort de här vill inte folk har sin grönområden tror du. Vi inte kanske bygga bort allting, men det finns enorma eh, områden där, liksom bara fält. Man kan se på jättet i. Ja, eller i Huddingen där, där du bor, där är ju också väldigt ja. mycket. Men ja, det behöver man ha nu till. Det bor vi god, eller hur? Ja, precis. Ja. Nu har jag Nej, men måste det som behövs är väl genomfart ja. så att man kan liksom komma mellan förorten och andra förorter. Och liksom att det, att mellan, bo men, både med ja. bil och att gå att det finns liksom. Men det, men det som faktiskt byggs idag är ju att man förbi Tensta Rinkeby så bygger man ju E18 och det skär ju av mycket mer. Så att det, som, det som faktiskt händer idag är ju tvärt emot det som vi pratar mm. om. Att all, alla vi som så att säga, bor i områdena skulle vilja ha en bättre koppling och närmare infrastruktur och så. Nu, nu blir det ju tvärtom. Men Sarkine, eller jag kan fråga dig Johanna, det som hon säger om höghusskräcken. Har ja, du, du bor ju i höghus. Det var, var, mm. man räknas som höghus? Ja, men mitt hus räknas ju som ett sånt där skärmigt hus bara för att det är funkis 50-tal och så. Okay. Och då, då har det liksom hög status mm. nu. Trots att det är ganska nedgånget. Men generellt sådana här grejen, höghus... Jag, jag tänker så här. att Det finns olika. Det liksom handlar mycket, väldigt mycket om status, helt enkelt. Hur ser samhällsstatusen ut på bostäder i vårt samhälle? Vad har man för syn på... Liksom vad är populärt i vissa samhällskretsar och så? Och i andra länder ser det helt annat. I England till exempel, där de här gulliga projects, eh, liksom radhusen, mm. som vi tycker ser på bild jätteskärmiga ut, ses ju där som riktigt sunkigt, liksom, bara för att man vet att där bor underklassen. Så då har man liksom definierat ut... De här Billy Elliot, ja, ja, hela de här den här små This radhus. is england liksom, men, men de är också byggda för att vara social housing Mm. Det är det som är skillnaden. Vi har aldrig byggt någon social housing i Sverige. Kommer vi göra det tror ni? Jag hoppas inte det. Nej, jag hoppas att tror du vi... du säger? Det? Eh, nej, alltså, politiker får alla möjliga märkliga idéer. Och sådär. Men, eh, men, men återigen, så det jag verkligen vill ha sagt är det här med att när man fokuserar för mycket på själva husen som faktiskt inte är så, så dålig skick, min erfarenhet säger det i alla fall eh, det är att man missar Alltså viktiga frågor som har att göra med att folk ska kunna åka in och ut till jobbet. Eh, när jag bodde i och så skrevs det i och när man pratade med folk att, att det fanns människor som kunde gå till arbetsintervjuer och när arbetsgivaren hörde att de bodde längs med pendeltågsträckan så fick de inte jobb. Och det är ju sådana här riktigt stora problem. Så när politiker diskuterar om att liksom vi, vi måste ha mer integration, och så där, då tror jag att att liksom attackera höghusen eller husen, det, det, är nog, alltså det är nog ett misstag. Det blir som en slags diskriminering faktiskt mot hela bostadsområden och det drabbar ju de som bor där. Alltså, om, ja. man, om man påstår att vissa områden är inte riktigt... På samma nivå som andra. Bara för, ja, bara för att de inte är det, helt enkelt. Det finns liksom inga logiska anledningar, riktigt. Att peka ut vissa Nej. bostadsområden som sämre än andra. Utan det här... Men handla, det handlar väldigt mycket om fördomar, det är det ni vill ja. säga. Ja. Och att upplevde du när du bodde i Flemingsberg eller Gott Gottsunda, kanske som hade ännu sämre rykt, eh, saken att det var att. Människorna som bor där, för det sa ju vårt ytterstadsborgarråd också- att generellt så trivs folk mycket. Det finns undersökningar på att det är hög hundnöjdhet och sådär. Att man kämpar emot den här, det här mycket med, den mediala bilden väldigt mycket hela tiden. Och att det ja, ja, är jobbigt. Jo, eh, alltså till viss del kan man hålla med. Sen så tror jag att alltså folk är ju, om det är många upplopp- eller att barnens skolor är urusla eller så där sådant tror jag verkligen folk är, är liksom engagerade för att få en... Det vill man ju naturligtvis ska, ska förändras. Mm. Men däremot har jag väldigt sällan hört att, att det är liksom själva husen som folk har problem med. Utan tvärtom, som jag sa, så är det många, många människor från kulturer där höghusighet som något fint i våra former Och, och jag menar, även om det är väldigt populärt att bo i, i Stockholms finnestad så är det inte så att alla vill bo i Stockholms finnestad. Men, eller har råd att bo i om sinne stad ja, framförallt. Ja. ja, varken har råd eller faktiskt inte vill. Inte så utan Men å andra sidan, jag har inte heller gjort några undersökningar eller sådär. Men, men jag tror att för att verkligen snappa upp vad, människorna, vad människor upplever som, som olika problem och så, så måste man ju nå dem. Jag tror att en jätte viktig anledning till att vi har den här diskussionen om höghus och, och den här fixeringen vid just, vid just arkitekturen och så. Det tror jag har faktiskt att göra med att det är så himla få beslutsfattare och opinionsbildare som bor i miljöprogrammen själva. Mm, vad säger ni om det i Det är ett stort problem tycker jag också. Att... Och det, det drabbar en här villa i Nacka på ja, 300 kvadrat. Ja, det väldigt hårt tycker jag, de sociala strukturerna också därför att eftersom att det inte finns några makthavare och några folk med, med stora resurser där så är det lätt att såna här, alltså skolor läggs ner eh, postkontor, bankkontor försvinner eh, det blir liksom en dålig eh, vad ska man kalla det för, eh, infrastruktur helt enkelt mm. i området när det inte finns resursstarka individer med makt som bor där uh, Jag tänkte bollen sista grej till er Erik och Johanna i studion det som eh, Saken var inne på att när hon har pratat med, hon är journalist pratat med sina kollegor och, och att man har, hon har fått så otroligt starka reaktioner säg inte att du bor i de där fula höghusen om man aldrig ens varit i Flemingsberg. varför tror ni att, tror ni att man, hon möter det? eller har mött det? Ja men det är ju det här dåliga ryktet som är sämre än verkligheten. Och det... Men att den, den då belästa människor kan säga, inte, säg inte att du bor i de här fula husen. Men i Sverige så är det inte tillåtet att säga så här du är brun så då är du mindre värd. Men däremot kan man säga att du bor i Tensta och det är mindre värt. Det är liksom mm. Kan man okej. koppla det tycker du? Sack... Jag tycker man kan det så. Sackina. Oj, ja, det lät ju att, att höra men det, kanske, det ligger nog någonting i det, tyvärr skulle jag säga. Um, ja, ren rasism är ju liksom inte helt okej, okay. däremot så att liksom, ja, eller att, att se ner på människor som ändå inte har då eh, varken vilja kanske eller, eller pengar att bo i, i innerstan eller att ingå i, i medelklassen eller vad det nu kan vara eh, men det är jättesorgligt om det Men tyvärr så ligger det ju möjligen någonting i det Men jag tror man hade sagt, om jag ska dra riktigt långt här tror man hade sagt till mig då som har ett mer vad ska vi säga, etniskt svensklingande namn om man nu får säga så, hade, hade man sagt samma sak till mig, jag säger inte att du bor i med fula husen som man säger till dig. Ja, men så är det. Så är det? Ja. Ja. Så det är ja. ingenting med vad man, vad man heter och göra, utan det är med att det finns en allmän fördom. Ja, men för... jag, tror att jag tror att de som har sagt det till mig, då, då tror jag att de, de ändå känner sig så pass fria och öppna så att de ändå kan säga det. Så jag tror att de, de har identifierat mig som en, en journalist i första hand. Som bor på Söder och äter surdegs. De som borde bo på Söder. <laughs> ja, som borde drömma om att bo på Söder. Men nej. Det gör du inte. Mm. Eh, tack så jättemycket. Du ska, få, du ska få peta in det där, Erik, alldeles strax. Tack, Saken eh, i Maddon, att vi fick prata med dig. Och ja, fortsätt hella. lycka till i ditt boende, ska vi säga. Ja, men tack så mycket. Ha det fint. Vi ha ses. Fint. hej. hej. hej. Hörrni, vi tar en paus, sen ska ni få sista, sista ordet här. Fundera på något bra ni ska säga avslutningsvis i detta ämne. Om, ja, nu har vi det blir lite mer filosofisk diskussion, det tycker jag är här i timme två. Om just boende och synen på olika typer av boende. Och hur vi det tycker jag är intressant det här med status som du vinner på Hanna, Hur vi statusvärderar att höghus är låg status och de liksom villa eh, från 1920 är jättehög status till exempel. Stanna kvar här i Radio 1. Radio 1. Cissi Det det. Hallå, välkommen tillbaka till Sissi Vallin här i Radio 1. Erik Stenberg från KTH, du måste gå. Din taxi står väntar. Ja, precis. Så du ska få säga något smart så jag. Avslutningsvis, du är arkitektlärare lärare arkitektur. Vad tänker du? Vad vill du avrunda det här samtalet om boende och fördomar kring boende med? Ja, nej, men det, det viktiga med miljonprogram och boende är att komma ihåg att alla områden har utvecklats olika, det är inte mm. samma situation som när man byggde dem och när man tar beslut i miljonprogramsområden, om det är på politisk nivå eller på förvaltningsnivå, mm. så måste man komma ihåg att det är långsiktiga beslut, det måste vara med 50 års perspektiv annars så gör man de här återkalliga, korta, svåra besluten med att man ska klara någon bokslut eller man ska lösa någon kort problem eller man ska släcka någon brand och det, det funkar inte riktigt Nej. Och husen som står där är faktiskt väl värda att förvalta, det måste man komma ihåg. Och jag är ganska glad att ingen pratar idag egentligen om att riva husen. Det gjorde man förr och då hade man helt missuppfattat hur bra husen är mm. och vad de kan bli. De kommer, de kommer fortsätta att bli bra bostäder. Mm. Tack så jättemycket för att du kom Erik Stenberg från KTH. Nu får du springa till en taxi. Tack så mycket. Johanna, Johanna Langhorst är kvar i studion. Tänkte vi ska väl... Jag tycker det är skönt, Johanna, att avsluta på något slags positivt sätt. För att jag håller med om att det finns en demonisering av förorter. Eh, av vissa områden där som, som Saken jag var inne på: att eh, kan du bo där, hon tyder så bra som helst, i till exempel Flemingsberg. Så att du ska få, du som båda har bott i Tensta i många år. Eh, du har ju sagt att det finns ju problem i Tensta Absolut sociala problem. Men Om vi pratar om själva ja boendet och den vardag man har det har ju varit en, en utställning för, för ett tag sedan i Stockholm som handlar just om vardags, vardagslivet i förorten för att visa på liksom hur det faktiskt är att leva i till exempel rågsved att det inte är som, som det var på, på, i rapport på 60-70-talet rågsved och sådär om du får börja med eller avsluta med ska jag säga, börja och avsluta med eh, att säga positiva saker om, om förorten, var, om du skulle försöka locka in folk och, och testa sin vidga sina vyror Vad vill du sälja in det på? Tensta skulle jag sälja in på dels barnvänligheten. Det finns inga köer till dagis. Varför? Det liksom Nästan alla som jag känner, medelklassmänniskor de har problem att få in sina, sina dagisbarn på dagis. För att det är så långa köer de får gå i baracker de får ha liksom gymnasieelever som fröknar och sånt där. Mm, ja, kul. Det är, och I Telstad finns det fantastiska daghem och fantastiska. Och liksom, det är inte stora barngrupper, det är extra språkträning för de barn som behöver det. Det är väldigt mycket resurser som satsas där på barnfamiljer mm. och det finns jättefina grönområden och parker. En ny park till och med som de har invigt precis som mm. ska se, se helt fantastiskt ut på bilderna. Och sen så är det väldigt fint. Alltså, de bilder man ser i media är ju förfärliga det är bilar som brinner. Och... Bilar som brinner, och det är ofta så här hus som är avskurna och tagna ur grov perspektiv så man inte ser varken tak eller kanter på dem. Utan det ser bara ut som att det är så här gigantiska klossar. Liksom. Men så ser det inte ut när man går omkring där. utan Det är väldigt grönt och trevligt. Fint. Och så är det mycket barn. Alla barn är ute jämnt och springer runt. Och det är hemskt, hemskt idylliskt på det sättet. Mm. Men den här bilden då som har mån, vi ska prata lite om det, det här med bilbränder och så här, det, har, det förekommer ju, men det är en li, du menar att det är en liten grupp som, som står för de här sakerna? Ja, det är en väldigt liten grupp och det är väldigt liksom, dåligt skött just i Tensta Den biten tycker jag, ungdomsverksamhet och sånt Och det borde man ju ta tag i, det är ju liksom någon slags förfall Inom, inom Stockholms stad helt enkelt, mm. anser jag Som gör att, att man inte tar tag i dem där Killar men man alltså ska inte vara, För du flyttade ju faktiskt från Tensta för att du var rädd. Din son blev rånad två gånger. Mm. Men, men Jag var, var inte rädd, men han var rädd. Han var rädd. Mm. Så för tonårskillar kanske inte är det bästa stället att bo på just nu. När, nej. Det, när det är så, så mycket stök. Men småbarn lider ju ingen skada. Liksom. Nej. Jag är inte vuxna heller. första en... du har aldrig varit rädd när du har bott i Tensta? Eh, nej, jag har aldrig personligen varit rädd. Nej. nej. Eller jag har varit rädd, men det har alltid visat sig vara, vara liksom missförstånd. Det mm. exempel en gång när jag gick en, en specialväg hem längs, längs bilvägarna istället för längs äh, gångvägarna. Mm. Då kom man liksom lite så här i, i kulvert där och så här, lite läskigt och så körde du upp en bil och stannade och var ner rutan så här. Jag bara, nu, nu blir jag inryckt i bilen och kidnappad. Då kommer aldrig, ingen, ingen kommer veta vart är vägen Jag bara försvann. Liksom. Mm. Och så var det så här, vet du vägen till hela plan det var ju bara någon ja, som ville veta. Så. Ja, sådana tillfällen har det ju varit. <laughs> men Farsta, där du bor nu då, om du ska sälja in det, vad, vad är det som är så bra? Ja, Farsta, är, det, är väldigt mycket, det liknar Tensta väldigt mycket på strukturellt, att det är mycket ungdomar, mycket barn. Eh, blandat Mer blandat kanske, svenskar och invandrare än Tensta. Eh, nej, men det, det är väldigt fint i Farsta också, mycket uteliv. Alltså det, det är liksom, det är mer liv och rörelse i i Tensta än i första I Farsta är det liksom bara centrum som är levande. Mm. Medan i Tensta så är centrumet ganska tråkigt. Men resten av, av orten är, är mycket mer levande. Folk sitter ute och har picknick och grillar hela, hela varma säsongen. Det är väldigt mysigt. Mm. Du, du kommer med Aschberg innan. Men du ska ett sista råd Johanna. Hur ska man, hur, vad kan man själv göra för att öppna upp sina vyer och faktiskt våga, ja man har till exempel höghusskräck. Hur ska man tänka? <laughs> ja... Eh, åk ut till Bredäng till exempel. En sån här vacker försörjning. Gå inte dag. så långt. Dit. Nej, det är Hör inte långt stan. alls. Gå omkring där. Kolla hur det verkligen ser ut. Och ha, var lite öppen för att det kan vara coolt med stora feta byggnader. Liksom, och inte, Var inte rädd för det. Mm. Nej. Tack så jättemycket för att du kommit hit Hanna Langhorns journalist. Eh, du håller på lite och skriver om, om boende och, och bostadsområdena och så, här, eller hur? Ja, Jag håller på att jag, jag skriva en. En text, ett manus om, som handlar om som är ganska självbiografiskt som handlar om Tensta och Miljonprogrammen. Ja, det får vi följa. Mm. Det går. Jag, Sissi, tackar för mig denna måndag. Imorgon i tisdag. Det blir ett öppet samtal. Vad vi pratar om då får ni se eller höra snarare. 13 till 15. Ha en jättebra dag. På så Hej då! 101,9 Radio 1 Sveriges nya pratradio